para mim significa muito mais do que só o contexto de ter uma música sendo lançada, ela para mim é uma história toda por trás. Assim, para mim ela não é uma música, ela é refinada, ela traz um, ela tem um violino, ela tem algumas nuances, o clima da música, ele leva assim uma coisa envolvente, sabe? A, a música é baseada numa história que aconteceu comigo, que foi o quê? Uma menina muito faminha ela queria muito me conhecer ela também muito queria muito conhecer o mar e ela estava com um estado terminal de câncer então ela tem desejos, eram dois desejos que ela tinha eu ia tocar no litoral então seria uma combinação perfeita e a mãe tentou encontrar um contato pra gente se conhecer, conhecer com ela. e quando eu fui falar com ela, eu falei assim Pô, eu quero sabe que você tem que ter medo de nada tá tudo certo, você é onjinho tudo tá acontecendo da forma como deveria acontecer ela falou, não tô com medo de nada e que mexeu demais comigo E aí no dia seguinte ligar pra ela, não consegui, nessa madrugada ela faleceu. E aí foi então quando eu comecei a refletir sobre tudo isso. O Rio quando ele vai de conta com o oceano, ele treme a base de medo. Porque ele sabe que a partir do momento que ele encontrar com o oceano, ele vai desaparecer pra sempre. Ele morre de medo. E ele sabe que é muito difícil porque foi difícil Só chegar até aquele lugar. E é um caminho só de ida, não tem como voltar, a quantidade está só com fluxo. Mas ele perde o medo, a partir do momento que ele encontra com o oceano, e aquele contato, ele percebe que ele não some, mas que ele se torna o oceano. Ele é o oceano. Essa já era uma vontade nossa também de não só realizar um videoclipe, a gente queria muito contar uma história o mais verdadeira e incrível possível, e a forma era cair no curta-metragem. Eu não quis passar no roteiro do clipe, juntamente com o Hugo e o Thiago ali, quando a gente estava montando, eu não quis passar a história que aconteceu. Mas eu quis contextualizar porque o que mexeu comigo nessa história? O lance de você se, se despertar. É, o Alok esteve presente em vários momentos dessa, desse processo criativo, a gente trouxe para ele versões, a gente, foi opinando, a gente foi afinando, mas sempre com total liberdade da a gente propor e o Thiago propôr aquilo que a gente realmente acreditava. Eles tiveram um, um feeling é, muito legal para tratar disso e representar isso da melhor forma. O Thiago é um cara muito proativo. Ele foi mergulhando de ponta nessa história de uma forma que... Na semana seguinte eu tava com um material um, um gigante pra apresentar. Você falei, cara, esse cara vai dar certo. O roteiro era um roteiro com uma dramaturgia. É, muito próximo a um curta-metragem. Com um personagem central, com, uma, com um arco dramático, enfim, contado de uma forma sensível. Tem situações muito. É, realistas, naturalistas. Apesar de ser uma história um pouco trágica, de um certo aspecto, mas ela traz uma mensagem muito positiva, uma mensagem muito boa. A mensagem que, que as pessoas se despertem do que é essencial pra vida. Eu acho que isso é também um vetor central aqui na nossa história, né? O que é importante de verdade. Essa valorização do que é bom e da dos nossos... da nossa vida mesmo. Tudo isso me... Me emocionou e me empolgou também. É uma história de amor, né? A história de amor é sempre importante, né? O mais desafiante, assim, é, é ter pouco tempo e ter que contar a história Ação. desse personagem, mas com os olhares mesmo, né? Primeiro você não tem um compromisso direto com o texto. E então você não tem aquela responsabilidade com a cena. E num clipe você não tem você não tem fala, diálogo, né? A construção aconteceu muito aqui a partir dos parceiros de do cena. Esse foi o grande desafio, tentar contar uma história que transmitisse muito pelos olhos, pelos gestos. Você tem que transmitir todo o um emocional a partir, da, a partir de, de, de imagens, né? A nossa equipe foi sensacional. Aqui você sente um carinho incrível, as pessoas trabalhando com prazer. O que eu fico feliz é que todo mundo entrou na casa, todo mundo negociou de ponta, sabe? Foi todo mundo comprando uma ideia juntos. E, e trabalhando assim com uma abelha numa colmeia para poder transformar algo que era para ser simples em algum complexo, concreto. Todo mundo sabe o que acontece para realizar um videoclipe, não é fácil, a gente trabalha com um orçamento enxuto, as diárias de trabalho são enormes. No final, todo mundo saiu muito realizado, e tornou meio com uma família mesmo, foi um ambiente que tudo fluiu muito bem. assim. Nós não somos condicionados a acreditar que a vida é por aqui, mas a gente tem que entender o papel essencial dela. Entender que a gente está aqui para compartilhar o amor, para fazer um bem mais coletivo e não só pensar em nós mesmos, não só pensar em material. O sentido da vida, o propósito da gente estar aqui é muito maior do que bem material. Né? É isso.